بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي أَلَّهُمْ عَضِيلًا أَلِفْ لَامْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ أَلِفْ Bunlar kitabım və açıq-aydın Qur'anın ayələridir. Rubama yewaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar. Wa hum ya'kulun ve yatamattu ve yulhihimul amal fa Boy onlar bir müddət yeyib əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qafsın. Tezliklə biləcəklər. O mə əhləknə min qəryətə illə və Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi. Hələ olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi. Ma tasbiqu min ummetin ajlaha və ma yestəxirun. Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubada bilər. Və qalu ya eyyuhəl-ləzî nüzzilə aləyhiz zikr inəkə lə məcnun dedilər ey özünə zikr nazil edilən kər doğrudan da sən dəlisən ləu mə təətina bil mələikəti in kün tə minə sədiqin Əgər doğru danışanlardansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən? Mən nunzzilul məlailkə illə mə Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz İnna nahnu nazzalna zikra wa inna Şübhəsiz ki zikri biz nazil etdik. Əlbəttə biz də onu qoruyacağıq. Wa laqad arsalna min qablika fi shi'i al Biz səndən öncə də əvvəlki millətlərə elçilər göndərmişdik. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن Onlara elə bir elçi gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Beləcə Biz küfrü günahkarların qəlbinə yeridirik. Lə Onlar hələ də Qur'anə inanmırlar. Halbuki əvvəlləkilərin başına gələnlər onlara bəllidir. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Eğer onlara göyden bir kapı açsaydık və onlar dayanmadan oraya kalksaydılar. لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ Yenə də inanmayıb, gözlərimiz dumanlanmış, daha doğrusu biz sehirlənmişik, deyərdilər. Və ləqəd cəalnə fissəməi burucan və zəyyənnə həlin Biz səmada bürcülər yarattıq və onu baxanlar üçün bəzədik. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِينَ Onları qovulmuş hər bir şeytandan qorduq. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ Ancaq şeytanlardan kim göy əhlinin danışıqlarına xəlbətcə qulaq atsa, onu yandırıb yaxan alov təqib edər.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 Və cəhəlnə ləkum fəihə məaishə və men ləstüm ləhü Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi vermədikləriniz üçün dolanışıq vasitələri yaratdı. O in min şeyin illə indənə xazainuhu və illa biqadarin bir şey yoxdur ki onun xəzinələri bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk. Wa arsalna ar-riyaha lawaqi fa anzalna min as-sama'i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 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ Şübhəsiz ki, biz hem dirildir, hem de öldürürük. Və hər şeye varis olan da bizik. وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَأْخِرِينَ Həqiqətən, sizdən əvvəl gəlib gedənləri də bilirik. Sonra kimlərin gələcəyini də bilirik. Inna inna alim. Həqiqətən, Rəbbin onları bir yerə toplayacaq. Çünki O müdriktir, biləndir. Və ləqəd xələqənəl-insənə min səlsəlim min xəmə'in məsnun Biz insanı başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan Tokunduqda saxsı kimi sət çıxaran quru gildən yarattıq vəl xalqnāhu min qablü min nârissamūn Çinləriyse daha önce gızmar alovdan yaratmıştır وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مسنون Bir zaman Rəbbim mələklərə dedi, Mən başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduğuda saxsı kimi sət çıxaran quru gildən insan yaradacaqam. Mən ona biçim verib, öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Fəsəcədəl mələikətü kulluhum əcmağun. Mələklərin hamısı ona səcdə etdilər. İllə iblisə əvəən yəkuna ma'a Yalnız iblisdən başqa. O səcdə edənlər arasında olmaqdan imtina etdi. Qalə Allah dedi: Ey İblis, nə üçün sən səcdə edənlər arasında değilsən? Qala ləm əkulli əscudə li bəşərin xaləqətəhu min səlsalim min həməin İblis dedi Sənin başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan Toxumduqda saxsı kimi sət çıxaran quru gildən yaratdığın insana Səcdə etmək mənə yaraşmaz Qala fa khruca minha fa Allah dedi. Oradan çık. Artıq sən qovuldun. Wa inna alayka al'nata ila yawmiddin. Hakkı səb günə qədər sənə lənət olacaqdır. Qala rabbi fa İlə yəvmə yubəəsün. İblis dedi, ey Rabbim, onların diriləcəkleri günə qədər mənə mühələt ver. Qâle fəinnekə minəl münzərin. Allah dedi, sen mühələt verilənlərdənsə. İlə yəvməl veqətil məlum.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 Onların hamısını azdıracağam. İllâ ibâdakə minhumul mukhliṣîn. Yalnız sənin şəkilmiş, ixlaslı qullarından başqa. Allah dedi. Bu mənə tərəf gətirir çıxaran düz yoldur. İnna ibadi laysa laka alayhim sultanan illa man Şübhəsiz ki qulların üzərində sənin heç bir hökmün yoxdur. Yalnız sənə uyan azğınlardan başqa. Wa inna jahannama lama Həqiqətən, cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Ləhə səbəətü əbvəbin li kulli bəbin minhüm cüz'un Onun yeddi qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur. İnnel də Sözsüz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar. O dukhuluha bisalamin Onlara deyiləcək. Oraya sağ-salamat və xatircəmliklə daxil olun. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ Biz onların köksündəki kin küdurəti çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşən qardaşlar olacaqlar. La yamassuhum fiha nasabun wama hum minha Onlara orada hiçbir yorgunluk tokunmayacak ve onlar oradan çıkarılmayacaklar. Nabbi ibadi anni ana al Rahim Qullarıma xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhəmliyim. Wa anna azabi huwa al-azabul isə ağrılı, acılı əzaptır. Onlara İbrahim'in konakları bağrısında da haber ver. O zaman onlar İbrahim'in yanına daxil olup salam dediler. İbrahim biz sizden ihtiyat edirik dedi qalulu la taujal inna nubashiruka bi mələklər qorxma həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdəliləyirik dedilər qala abashartumuni ala amma as-sani al-kibar dedi Qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz. Məni nə ilə Onlar dedilər. Biz sənə həqiqətlə müjdə veririk. Sən ümidini üzənlərdən olma. Qala, və mən yəqnatu min rəhməti Rabbihi illə İbrahim dedi, doğru yoldan azanlardan başqa, Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər? Qala, fəmə xatubukum, eyyuhəl mürsəlun. İbrahim dedi: Ey elçilər, vəzifəniz nədir? Qalu, Onlar dedilər: Biz günahkar adamları məhv etməyə göndərilmişik. Illā al-lūṭ ələ yalnız lutun ailəsindən başqa biz onların hamısını xilas edəcəyik illəmraətəhu lutun arvadından başqa biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik Fəlməcə aləlutin ilmursulun Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə de o qala dedi Siz yad adamlarsınız qalū balj'nāka onlar dedilər xeyr biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik wa bil-haqqi biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik həqiqətən də biz doğru danışanlar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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقُطُعٌ <مُصْبِحِين> Biz ona vəhiy ettik ki, süb çağı onların kökü kəsiləcək. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِغُونَ Şəhər halisi bir-birini muşdululuqlayaraq onun yanına gəldilər. Lut dedi. Bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni biabr etməyin. Wattaqullah wala tuhzun. Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın qalū aw lam nanhak onlar dedilər məğər biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağı qadağan etməmişik qāla'ū ulā'ibanati in kuntum fā'ilīn o dedi Bunlar mənim qızlarımdır. Əgər istəyirsinizsə onlarla evlənin. Lə əmmrükə innəhum ləfī səkratihim Ey mühəmməd, sənin canına and olsun ki, onlar sərqoşluqları içində veyl-veyl gəzirdilər. Fə əxəvət humus Güneş doğanda qorxunç səs onları yapaladı. Oranın altını üstünə çevirdik ve onların üzerine odda bişmiş cil daşlar İnne fi zalika Şübhəsiz ki bunda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Ve innaha la Həqiqətən onlar Məkkədən Şama gedən yolun üstündə yaşayırdılar. İn fi zalika laayatan lilmu'minin Şübhəsiz ki bunda möminlər üçün dəlillər vardır. O in kana ashabul aykati zalimin Ayka əhli də zalim idi. فَانْتَقَمْنَا Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki kənd aydın görünən yol üzərində yerləşirdi. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı. Wa ataynahum ayatina fa kanu Biz onlara ayələrimizi göndərdik. Lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər. Wa kanu yanhatuna min al-jibali buyutan aminin Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular. onları sülk çağı qorxunç səs yaxaladı. فَمَا qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermedi. Wa ma xalaqna's samawati vel arda ve ma beynehuma illa bil Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız Haqq olaraq yaratdıq. O saat mütləq gələcəyidir. Odur ki, səm onları gözəl tərzdə bağışlar. İnna rabbek huval khallaqul Həqiqətən Rəbbin yaradandır, biləndir. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ بِالسَنَد تЕКРАРЛАНАН 7 АЙЕНИ ВӘ ƏЗӘМӘТЛІ QURANИ ВӘРДІК لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا və lə təhzən aləyhim və lə təhzən aləyhim və xfiz Onların bəzi təbəqələrini verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə Onlara görə kədərlənmə Möminlərlə yumşaq davran Və qul inni Ən-nəzirul mübîn və de şübhəsiz ki mən açıq-aşkar bir xəbərdar edənəm Kəmaənzəlnə aləlmuktasimîn Biz Qur'anı bölənlərə də beləcə əzab endirmişdik Əlləzinə cə'alul Onlar Qur'anı hissələrə böldülər. Bir qismənə inanıb digər qismini inkar etdilər. Fə rabbik and olsun ki biz onların hamısından soruşacağıq. Emmma kənu yaəlu Ttörəttifləri əməllər barəsində Fos dbimə tummaa əriilmüşrik Sənə buyrulanı açı aşkar bəya et və müşriklərdən üççebir. İə kəfəynə kəl müəzi. Sözsüz ki, istihza edənlərə qarşı biz səmə yetərik. Əl-ləzina yəcə'aluna mə'allahi iləhən áxar, fəsəufə O kəslər ki, Allaha başqa məbudu şərik qoşurlar, onlar tezliklə biləcəklər. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Sən həm səna ilə Rəbbini təriflə, və səcdə edənlərdən ol. O Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et.